6. Fejezet Véletlen volt, hogy Mérinek egyik nap a vegyes kereskedésben a kezébe akadt egy méhész könyv és megvette. De ha nem veszi meg, kétségtelenül más módon is megtörtént volna a dolog. Minden esetre ez a véletlen adott rá először alkalmat, hogy bepilancsontik igazi természetébe. Ez meg néhány szó, ami ugyanaznak jutott a fülébe. Ritkán mentek be a hétmérföldre lévő állomásra, inkább csak egy benszülöttet küldtek be hetenként kétszer a postájukért, meg az élelmiszerét. A benszülött élelőtt 10 óra indult el egy üres cukroszsákkal a vállány, és este felé jött meg tagadó zsákkal, amelyből csöpögött a véres húsdély. De hiába áldotta meg a természet a benszülöttet azzal a képességgel, hogy nagy távolságokat tud gyalog megtenni anélkül, hogy elfáradna, Búza és kukoricadiszter nem lehet ekkora távolságra gyalogcipelni. Habanként egyszer be kellett autózniuk az állomásra. Méri leadta a megrendelést, az árut a kocsiba, aztán diket várta a vegyes kereskedés hosszú tornáccán áldogálva a felhalmozott ládák és zsákok között. Mikor dik kijött, egy férfi, akit Méri nem ismert, megállította. Na jónás, remélem volt elégeső a farmadon. Méri megfordult és jól megnézte magának a férfit. Néhány éve még nem vette volna észre a megvetést a kötekedő hangban. Az itén jó esők járnak, nem panaszkodhatom, felejte Dick mosolyabban. Megfordult a szerencsét, mi? Úgy látszik. Dick elindult Méri felé. Már nem volt az arcán a mosoly, csak feszültség. Ez ki volt? Kérdezte Méri. 200 fontot kértem tőle kölcsön három éve, közvetlenül a házasságunk után. Nekem sosem mondtad. Nem akartalak nyugtalanítani. Méri egy darabig nem szólt, aztán megkérdezte. Megadtad? Már csak 50 fonttal tartozom. De jövőre megadod, ugye? Árulkodóan tapintatos kérdés volt. Ha lesz egy kis szerencsém. Méri megint azt a furcsa vigyort látta megjelenni dik arcán, aminkább vicsorgás volt, mint mosoly. Kisítő, levert, kárvalat vigyor. Méri gyűlölte. Elintézték, amit kellett, átvették a leveleiket a postán, és megvásárolták az egész hétre való húst. Médi rá sem nézett Dikre, miközben a megkérgesedett sáron keresztül buktácsoltak, elernyőzte kezével a szemét és a sarat szemlélete, amelyből ki lehetett olvasni az idei esőzések történetét. Erről hangon tett néhány könnyed megjegyzést, s Dik hasonló hangnemben próbált válaszolni, de az olyan idegen volt mindkettejüttől, hogy csak a feszültséget növeltek ösztük. Mikor visszaértek a vegyes kereskedéshez, Dick a és látákkal zsúfolt megütötte a lábát egy falnak támasztott kerékpárpedaljában, és olyan dühös káromkodásba fogott, hogy egyáltalán nem állt arányban a jelentéktelen balesettel. Mindenki oda nézett. Méri mélyen elpirult, és ment tovább. Szó nélkül szálltak be a kocsiba, és vágtak neki a hazavezető útnak, a el a posta mellett. Méri kezében ott volt a méhészkönyv, azért vette kezébe a pultnál, mert ebédidőben gyakran hallott hangnők kicsélést a ház fölött, és Dick azt mondta, hogy a méhek rajzanak arra. Úgy gondolta, hogy egy kis tűpénzt kihozhat a méhekből. Csak hogy a könyvet az angéli viszonyoknak megfelelően írták, nem sok hasznát lehetett venni. A feje körül zümmegő, legyeket hessegett el vele, míg bolyba nem gyűltek a kocsiponyba tetején. A mészárastól hozták magukkal őket a hússal együtt. Mérinek egyre annak a férfinak a megvető hangsúlya járt az eszében, s ez ellentmondott tikről alkotott korábbi elképzeléseinek. Nem is annyira a megvetés volt abban a hangban, inkább kún. Alapjában véve Mér is megvetette Diket, de csak mint férfit. Férfinak számításba se jött. Mint férfit tudomáshoz sem vette. De mint gazdálkodót, becsülte becsülte, hogy kíméletlenül hajszolja magát, elmerül a munkájában. Azt hitte, csak a szükségszerű küszködés szakaszán kell átlábolnia valahogy, aztán elér abba a jó módba, amelyet a gazdálkodók többsége élvez. Ha a munkás embert nézte benn, nem csak csodálta, hanem szerette is. Méri, aki valamikor mindent olyannak fogadott el, amilyen nem vette észre a mondatok rejtett hangsúlyát, vagy azt, hogy valakinek az arckifejezése ellen mondt most az óra hosszat tartó úton hazafelé a tréfás kedvű ember mulatságának okán több renget. Most fordult meg a fejében először, hátha csak átadta magát. Minduntalan egy-egy oldalpillantást vetett ikre, észre néhány apróságot rajta, s hogy eddig nem tűnt fel neki. Ahogy például a kormány fogta, vékon csontú, keze folyton, bár alig észrevehetően remegett. Méri a gyengeség jelét látta ebben a remegésben, az ajkát is túlságosan összeszorította. Úgy markolja a kormánykereket, úgy dőr rá, és oly meretten figyeli az előtte ígyózó keskeny ösvényt a bozótban, mintha a jövőjét próbálná meglátni. Amint hazaértek, Méri az asztalra hajította a könyvet és ment elrökni az élelmiszereket. Mire visszajöttig, mélyen elmerült a könyvtanulmányozásában. Meg se hallotta, hogy Méri szól hozzá. Méri ismerte az e fajta néha szótlanulette végig az ebédet, azt sem tudta, mit teszik, néha megletette a kést villát, pedig a tányérja még kiseműült. Valamilyen gazdasági problémán töprengend konterhelten, összeráncolt homlokkal. Méri megtanulta, hogy ilyenkor nem ajánlatot zavarni, inkább ő is emerült a gondolataiban, vagy ami eleme volt a zavaros gondolattalanságban. Néha napig alig szóltak egymáshoz. Dick aznap vacsora után, ahelyett, hogy nyolc ulatában lefekült volna, mint szakott, oda telepedett az asztalhoz, a lassan inkó parafén szagú lámpa alá, és számolni kezdett a darab papíron. Méri pedig ült, és összekulcsolt kézzel figyelte. Ez lett mostanában a jellemző testtartása. Ez a csöndes üldegélés, mintha várt volna valamire, ami megmozdítaná. Talán egy óra is eltelt, amikor Dick eltolta magállól a papírszeleteket, s amit Méri még nem látott, hegyek kisfiús mozdulattal rántott egyet a nadrágján. Mit szólnál a méhészkedéshez, Méri? Nem értek hozzá. Azt hiszem, nem rossz ötlet. Holnap átmegyek beszélet csallival. Egyszer mesélte, hogy a sókora méhészkedett transzvolban. Mintha újjászületett volna. Új út energiával beszélt. Csak hogy ezt a könyvet angol méhészeknek írták, vetette ellen Méri, ahogy közben belelapozott. Furcsálotta, hogy Dick ilyen bizontalan alapra épít, hiszen a méhézkedés még hobinak is meglehetősen bizontalan. De Dick másnap reggel után áthaltott Charlisle-törhöz. Homlokráncolva több arccal tért vissza, és vidalom fütyelészt. Méri már ismerte ezt a fütyöt. Dicknek szokása volt, hogy kamaszosan vágott kézzel, érzéketlen vidámsággal kifütüli az ő a ház vagy a víz miatt. Ilyenkor majd a bőréből bújt ki mérgébe, hogy mit fütyül, miért nem ellenkezik, miért nem rendezt patáliát. – Mit mondott rá? – kérdezte. – Lesultó véleménye van a méhészetről, persze azért, mert a sókora belabukat, nekem még sikerülhet. Azzal ment is ki a földekre. Ösztönszerűen a faiskolája felé indult arra az 50 hektárnyi területre, amit a legjobb földjéből hasított ki, és gumifoc semetékkel ültetett be néhány éve. Ez a telepítés ingerelte annyira családszeletört talán azért, mert ha nem is hallotta be magának, bűntudatot érzed, hogy semmit sem fizet vissza a földnek abból, amit kiús belőle. Dick gyakran megállt a faiskola szélén, és elnézte, hogyan simítgatja fehérre a szél az egész nap hallatozó hajladozó facsemeték fejét. Nyilván nem vezették megfontolt tervek a beültetéssel, az egész álmodozásainak volt. Még évekkel ezelőtt, hogy a bírtokat megvette volna valami bányi társaság minden fát kiirtott, és nem hagyott mást a helyükön, csak padhajtásokat, meg burjánzó füvet. A fák idővel újra kinőttek, de a másfél ezer hektár földön már lehetett látni, mint szatnya másodrendű növényzeteket. A tuskuk tövén nőtt fattyúkat. Egyetlen jó fa nem maradt az egész birtokon. Nem is volt nagy eset 50 hektár csemetékkel betelepíteni, amelyekből majd egyenes, fehér óriások nőnek, csak egy kis elégtétel, és itt a faiskolánál időzött eddig a legszívesebben. Amikor a legjobban nyomasztották a gondok összekapott mérivel, vagy éppen csak össze akarta a gondolatait, ide jött ki, és a fájt nézte, vagy végig a sorok közt, s hajtogatta félre a rezgő ezüstös ágakat. Ma a méhek jártak az eszében. Nagy sokára ez csak rá, hogy a munkának egész nap felé e nézett, akkor aztán nehéz sóhajjal otthagyta a faiskolát, és elindult a méhekhez. Ebéd közben nem szólt semmit, a méheken több renget. Végül elmagyarázta a kétkedő mérinek, hogy kiszámította a méhészkedésből, föltétlen nyerne jó 200 fontot évente. Méri megtöbb Azt hitte, hogy Dick csak néhány kast akar összeütni hasznos időtöltésnek. Dickkel azonban nem volt értelme vitatkozni a számokkal, nem lehetett vitatkozni, és Dick számszerű fontossággal kimutatta, hogy 200 font volt biztos. Mit is mondhatott volna erre? Az e Félékhez ő nem értett, csak az ösztönes súgta, hogy nem lesz jó a méhekre építeni. Diket egy hónapra elragadták a gyönyörű álmai gazdag lépekről, termékeny méhek sűrű, sötét rajzásáról. Maga megépített huszkaptárt, és a méhes környékén egy holdon különleges mélyfővet telepített. Néhány napszámasát elvont a szokott munkájától, és elküldte a bozótba, hogy keressenek badmérajukat, s alkonyatig minden nap kint maga is hüstölte ki őket az odvakból, még kirányőt akar keríteni. Az angol méhésztőn szerint ez volt a megfelelő módszán. Csak hogy a méhek nagy része elpusztult, és még nem találtak. Akkor kirakta a kasokat a bozótba mindenfelé, amerre csak vadmérajokat talált, hát ha költöznek. De egy árva mély se ment a közelükbe, talán mert afrikai méhek voltak, és nem szerették az angol módra készült kasokat, ki tudja. Minden esetre Dick nem tudta. Aztán egy raj betelepedett az egyik kasba, de az ember nem hozhat ki 200 fontot évente egyetlen mérajból. Végül csúnyán összecsípkedték s mintha a méreg kihajtotta volna makacságot a szervezetéből. Méri ámulva látta, hogy tip arcáról eltűnt a töprengő kifejezés, de dühös is volt rá, mert heteket töltött a méhekkel, és rengeteg pénzment ment rájuk. Minden esetre egyik napról a másikra nem érdekelték többé a méhek. Méri alapjában véve megkönnyebbült, amikor Dick visszatért a rendes kerékvágásba, és megint a földdel, a terménnyel volt elfoglalva. Olyan volt a méhézi szenvedély, mint egy átmeneti őrület, kiforgatta önmagából. Úgy fél évvel később megismétlődött az eset. Méri megint csak nem akart hinni a személynek, amikor látta, hogy Dick elmélyed egy gazdászlapban, és a sertés hiszlalás csábító lehetőségeiről olvas lázasan. Elő is állt az ötletével. Méri, Ezek néhány diszlód Csallitól. Remélem, nem akarod megint előről kezdeni. Érdeklődött Méri fagyosan? Mit? Tudod te azt nagyon jól, a légvárépítést, hogy pénzt csinálsz, inkább a gazdálkodásnál maradnál. Miért? A disznó talán nem gazdálkodás. Csalli is nagyon szép pénzt hoz ki a disznóból. Azzal elkezdett fügyülni. Méri úgy érezte, hogy aki kifoltul a verandára s menekül várló tekintet elől, az nem csak nagy ösztövér hajlott hátú ember, hanem fölényeskedő pukkancs kisfiú is, aki ragaszkodik a céljához akkor is, amikor már hitegvizet szútítottak égő lelkesedésére. Tisztán látta ezt a hetziáson fütyöréző kajlakisfiút, de azt is, hogy a lépése nem valami magabiztos. Halk bánatos hűt szóva behallatszott a verandáról még egy tarabig, s méri, ahogy elhallgatta, legszívesebben sírva fakadt volna. De miért? Miért? Hát, ha csak ugyan pénzt tud csinálni a disznóból. Nem ő lenne az első. Méri amúgy is minden reményét a betakarításhoz hűzte, hogy majd akkor kiderül, mennyi pénz áll a házhoz. A termés jónakig érkezett, az időjárás jó volt, és az kedveztek kedvesztekdéknek. A tisznólakat a ház mögött a hangyatúrások közt építette föl. Ilyen módon téglát takarít meg, magyarázta. A hangyatúrás a fal szolgált, a túrásokra építette fel a favázat, s arra borította a zsúpat. Hallatlan nagy megtakarítás így építeni, viszonykodta Mérinek. Nem lesz itt nagyon meleg, kérdezte Méri. Ott álltak a hangyatúrások dombján, a félig kéz tisznólak közt. Fölmászni se volt könnyű ide, mert a szálas hű, a mindenféle gaz rátekeredett az ember lábára, és a csak úgy kapaszkodtak bele, mint a macska karma. A domb tetejéről hatalmas kutyatejfa ágaskodott az égnek, Dik szerint hűvösséget árnyot adóan. De most, ahogy ott álltak a kaktuszformájú fa húsos vastag ágainak meleg árnyékában, Méri érezte, hogy megfájdul a feje. A hangyatúrások sütötték az ember kezét, ha hozzájuk élt, a napfény, mintha már hónapok óta halmozódott volna a sziklatestükben. Méri ránézett a lápuknál heverő két kutyára, a nyelvüket lókatva lihektek. Remélem, a disznók nem lesznek ilyen érzékenyek a melegre. Jegyezte meg. Itt el, itt nem lesz meleg, ig. Majd meglátod, amikor fölteszem a napfédő tetőket. Mintha a földből áradna a hőség. Jó, jó, Méri, birányi könnyű, de a pénzt mégiscsak megtakarítottam. Nem költhettem ötven fontot cementre meg téglára. Én nem bírállak, felelte gyorsan méri, a dik hangjából érződő védekező hangsúly miatt. Dick megvett hat rág a disznó Charlis és a hangyakörre rakott ólapra. Csakhogy a disznókat etetni kell, s ez töltséges mulatság, ha az eletelt meg kell venni számukra. Dick rájött, hogy csákszámra kell hozatnia a tengerit. Aztán elhatározta, hogy a tejet is mind a disznóknak adja, amit a teheneiből kifej, csak egy keveset tesz félre a háztartás számára. Méri maga ment ki minden nap a kamrába, hogy legalább fél litert megmentse maguknak a tejhazamból. A többit letették megoludni a konyhasztalra, mert Dick olvasta valahol, hogy csak az aludt tejen hízott disznó eres szalonnát. A legyek ott gyűltek az ikrázó, buddbarékoló, alvadék fölött, és az egész háznak csípős oltószaga lett. Aztán, amikor már megfiacanak, s nőnek a malacok, jön majd a szállítás, az eladás gondja. Ezek a gondok azonban nem szakadtak a nyakukban, mert amint megellettek a malackák, szinte azonnal meg is töglöttek. Dick sertésvész gyanított, és a szokásos bal szerencsére fogott mindent. Méri pedig epésen megjegyezte, hogy nem volt kedvük időnek előtte megsülni. Dick hálás volt a keserű tévfájét, mert leginkább nevetéssel üthette el az esetet. Megkönnyebbülten fölnevetett, aztán szomorúan megvakarta a fejét, lántott egyet a nadrágján, és neki kezdett a méllapú stalomú fügyelészésnek. Méri komorarccal fordult ki a szabából. Akik az ilyen dickfélékkel kötik össze az életüket, előbb-utóbb rájönnek, hogy csak két dolog közt válaszhatnak, vagy lázanganak tehetetlen düralmukban, végül őrületbe hajszolják magukat, vagy összeharapják a fogukat és nyerik a keserűséget. Méri anyjának egyre gyakrabban fölvetődő emlékével, mint önmaga idősebb kaján másával a háta mögött, folytatta az életutat, amelyet nevelése elkerülhetetlenné tett. Büszkesége nem bírta volna a lázongás ellen. A tűrés kezdett árkokat ásni hajdan tetszetős, de formátlan arcán, vagy inkább, mintha két egymásnak ellentmondó állócot viselt volna. Megfeszült a kesken szája széle, de olykor izgatottan remegett, ráncokba gyűlt a szemöldöke, de a két szemöltöke közt érzékeny volt a bőre és vörös volt éget rajta, valahányszor összeütközésbe került a szolgákkal. Hol elnyúlt, elszánt öregasszony képénben járt, aki megtanulta, hogy mindent elviseljen, hol a tehetetlen hisztérika maszkát öltötte fel de még mindig képes volt rá, hogy bíráló szó nélkül kivonuljon a szobából. Alig telt el néhány hónap a disznók eladása óta, mikor összeszoruló gyomarral észrevette, hogy tik arca olyan ismerősen elragadtatottá válik. Látta, ahogy a férfi a verandán állva elnéz a síkság fölött a tábori hegyek lábáig, és azon tűnődött, milyen agydém keríti ismét a hatalmába. Nem szólt mégsem. Várta, hogy Dick forduljon hozzá kamaszos izgalommal, mint aki már is tudja, hogy teljesül az ábránja. Nem esett mindjárt kétségbe. Balsejtelmeit azzal csitította, hogy az idén jó volt a termés, Dick joggal elégedett. Száz fontot törlesztett a jelzárok kölcsönből, és még mindig maradt annyi pénze, hogy a jövő évet kölcsönkérés nélkül megoszták. Vette észre, hogy már ő is Dick szerint ítéli meg a gazdasági évet a visszájáról, Annyi a haszon belőle, amennyi adósságban nem verték magukat. És mikor aztán Dick egy nap kibökte, kihívó pillantást vettve az asszonyra, hogy mostanában a pulykákról olvasott egyet mást, Méri mást, érdeklődő képet erőltetett magára. Azt gondolta, hogy más gazdák is foglalkoznak ilyesmivel, mégpedig eredményesen. De is előbb-utóbb megfogja majd az Isten lábát, talán a piac kedvez neki, talán az ég hallatról derül ki, hogy eszményi a bújka tenyésztéshez, és egyszer csak pusás hasznot csöpöl be. Díg mindjárt emlékeztette Mérit, már is védekezve a kinemondott vádok ellen, hogy a disznókon keveset vesztettek, a mélyeszetről utácik már megfelelkezett, a kísérlet nem került semmibe. Az ólak például egyáltalán semmibe sem kerültek, és a napszámosok bére sem rúgott többre néhány silingnél. Az eleség szólva magától megtermett. Mérinek a zsákszám vásárol tengeri járt az eszébe, s hogy a napszámosabb fizetése milyen gond volt Diknek, de nem szólt egy szót sem, hanem elnézett másfelé, mert úgy határozott, hogy nem logálja bele ellenséges önvédelembe. Többet is látta Diket a pulykamánia néhány hetében, mint a házasságuk óta, vagy azután, hogy a pulykáknak is leáldozott. Dik alig járt ki a földekre, az egész napját a tégláulap, és a dróthálóból feszített kifutók építésének ellenőrzésével töltötte. Az apró szemű drótháló egymagában többe került 50 fontnál. Aztán megvették az apró pulykákat, a költséges képeket, a mérőberendezéseket és az egyéb felszerelést, amit Tic elengedhetetlennek tartott, de még el sem jutottak az első keltetésig, mikor Tic már azzal állt elő, hogy az ólakat és a kifutókat, talán mégis helyesebb volna nem pulykákkal, hanem nyulakkal betelepíteni. A nyulaknak egy tépés hű elég, és olyan szaporák, akár a nyulak. Igaz ugyan, hogy errefelé nem rajonganak a nyúlhúsért, de ez csak dél-afrikai előítéret. Rá kell nevelni az embereket, és ha 5 silingével adnák el a nyulakat, havonta kényelmesen kiárulnának belőlük 50-60 fontot. Mikor aztán a nyulakat is beterepítették, téknek eszébe jutott, hogy az angora fajta még jövetelmezőbb, mert a szőrének fontját 6 shillingért átveszik. Mikor idáig jutottak, Méri elvesztette a türelmét, véglegesen és pusztító hatással, akárhogy a később. Még tambalása közben is az járt az eszében, mekkora elég tiltelt szolgáltatnos Dicknek, hogy így kimutatja a fokafehérjét. Dick azonban nem értette meg Méri indulatát. Haragja megijesztette ugyan, de folyton azzal vigasztalta magát, hogy Mérinek nincs igaza, és nincs joga így káncsolni az ő jó akaratú, bár szerencsétlen erőfeszítéseit. De Méri csak dühöngött, zokogott, szórta a szidalmakat, míg végül a lábán nem bírt már megállni, és levögőért kapkodva hüppögve leroskott a pannak sarkába. Dick most nem rántotta fel a nadrágját, nem kezdett el és nem állt ott, mint egy pukkancs kis jú. Csak elnézte egy darabig a szipákoló mérit, aztán kajánul megjegyezte. Ahogy parancsolja főnök, Mérinek nem tetszett ez a megjegyzése egyáltalán nem, mert kunyoros megjegyzésével Dick többet elárult a házasságukról, mint amennyit ő maga akár elgondolni merészel. Bántotta, hogy az ő titkos megvetését Dick nyíltan szavakba foglalja. Házasságuk létalapja az volt, hogy Méri nagylelkűen sajnálkozik diken, de nem nézi le. Nyulakról és pulykákról azonban ezon túl nem esett szó. Méri eladta a pulykákat, és az üres kifutókat csirkékkel népesítette be. Legalább összeszed magának némi ruhára valót, nek. Csak nem várja el tőle, hogy rongyakban járjon, mint egy kafferasszony. Dickett szemmel láthatóan nem érdekelte a dolog, mert még csak nem is válaszolta a kihívásra. Megint foglalkoztatta valami. Nem védekezett, nem körfontalazott, hanem egyszerűen bejelentette, hogy vegyesboltot nyit a kaffereknek itt a falmián. Nem volt kérdés a tekintetében, ahogy mérére nézett, egyszerűen tént közölt. Köztudomású mondta, hogy a kaffer vegyesboltok aranybányák. Charlie Slatter is nyitott egyet, de nem csak ő, hanem sok más gazda. Sárkban hordják haza a pénzt. Mérinek nem tetszett az aranybánya kifejezést, mert egyik nap a házunkör gyomorban ülő árokra akadt, és Dick elmondta, hogy néhány éve meg akart győződni, nem lappang -e egy új eldorádó a farmja felszíne alatt. Ha Slatter nyitott egy üzletet, innen csupán öt mérföldnyire, csak ennyit jegyzett meg csendesen méri, akkor minek ide még egy? Legalább száz benszülött dolgozik nálam is mindig. Amennyi siringet keresnek egy hónapban, nem fogod megszedni magad azon, amit költenek. Aztán jönnek, mennek erre a benszülettek, makacskodottik. Iparengedélyét folyamodott, és minden nehézség nélkül megkapta. Aztán megépítette az üzleteiséget. Mérén, mintha az Isten fenyegető ujját látta volna abban, hogy gyermekkorának kréme az undok vegyes kereskedés ide, az otthonába is utána jön. Szerencsére pár száz méternyire a ház mögé épült. A kis helyiséget pultoztott a ketté, és egy nagyobb helyiségben az árut raktárazták. Bár a szükséges áru elfért volna egy polcon is magában a boltban, de a ragyogó kilátásokra való tekintetten szükségük lehetett a másik helyiségre is. Méri útálkozó segítették az az árukipakolásában. Már a tapintását is gyűlölte a vécser árasztó állasztó olcsó anyagoknak, meg a pokrócoknak, amelyek mint a piszkot sírhattak volna az ember kezén már vadonatúj karokban. Tikító színű üveg, bronz és riz ékszereket aggattak fel mindenfelé, és Méri kesernyés mosolyal hintáztatta, csörtítette őket össze mert gyerekkorában az volt a legnagyobb öröme, amikor ezeket a talmi fényű gyöncsorokat lógászhatta. Közben arra gondolt, hogy ezzel a két helyiséggel, ha a házukhoz építik hozzá, kényelmessé tehették volna az életüket, és az üzletre, kifutókra, disznólakra, mélykosakra költött pénzből, bőven futotta volna a mennyezetre, és akkor nem kellene rettegve várnia a közelgő meleg évszakot. De miért lett volna szóba hozni? A legszívesebben sírva fokadt volna reménytelenségében, de csak segítettéknek szótlanul, még ki nem rakták az árut. Mikor elkészültek az üzlettel és dugik voltak mindenféle kafferhalmival, Dick úgy örült, hogy bement az állomásra és vett húsz olcsó biciklit. Nagyra látó vállalkozás volt, mert a gumi hamar megmacskásodik, de Dick megmagyarázta, hogy benszülött munkásai mindig biciklire kérnek tőle előreget, most megvehetik tőle. Napirendre került az a kérdés is, hogy ki lesz az üzletben. Amikor már igazán menni kezd, jelentette Kidig, akkor majd felvehetnek egy üzletvezetőt. Méri lehunta a szemét és sóhajtott. Még se még Isten tudja, mikor térül meg a befektetett tőke, és Dig már is üzletvezetőről álmodozik, akire legalább harminc fontjuk rámenne egy hónapban. Miért nem vesznek fel egy benszövöttet? kérdezte. Mert ahogy a kutyára szalonnát, nikerre pénzt nem lehet bízni. Feleltedik, és hozzátette, hogy ő mindjárt Mérire gondolt, miért is ne az üzletet, úgy sincs más dolga. Ezt már azon a nyers szemrehányó hangon mondta, ahogy az utóbbi időben beszélni szokott vele. Méri nyomban visszavágott, mondván, hogy inkább meghal, mint hogy az üzletbe betegye a lábát. Azt már nem. Nem fog leesni a gyűrű az újadról, mondta Dick, talán szégyez a pult mögött táni, Hogy a büdös kaffereknek adjak el kaffeldimlomot? Pedig nem is azért tiltakozott, legalábbis akkor, amikor még nem kezdte el a munkát. Nem tudta volna ő ezt megmagyarázni Dicknek, mennyire a kislánykorára emlékezteti ez a bolti szak, arra az időszakra, amikor félve nézett föl a porcson sorakozó italokra, találgatva, hogy vajon melyikkel bánik majd el az apja aznap este. Eszébe jutotta, hogyan szedte ki az anyja maradék apró pénzt apja zsebéből éjszakánként, amikor nyitott szájjal, szétvetett lábbal horkolt a széken, s hogyan szalajtotta el másnap ennivalóját a vegyes kereskedésbe, titokban, hogy a hónap végi számlán ne legyen nyoma. Mindezt nem magyarázhatta el Dicknek, hiszen éppen ő vezette vissza gyerekkorának szerencsétlen szürkeségébe. Olyan lett volna, mintha végzetével vizatkozna. Végül beleegyezett, hogy kiszolgál a baldban. Mi más tehetett volna? Ezután, mikor a ház körül végezte a dolgát, mindig kinézhetett a hátsó ajtón a fényes, új tető felé a fák közt, és időnként végigment az ösvényen megnézni nem várakozik evevő. Reggel tízkor már fél tucat benszülött asszony üldögél gyerekestől a fák alatt. Ha a Méri a benszülött férfiakat nem állhatta, a nőket kifejezetten útálta. Gyűlölte a födetlen húsos lágy parna testüket, a szerénységet mémelő talakadást kövér arcukon s fecsegő amiben volt valami személmetlen mellékszönge. Gyűlöködve nézett rájuk, amint ott ültek a fűben maguk alá lábbal, hagyományos, időtlen ősi testtartásban, békésen, s látszólag ügyet sem vetve az üzlet Mintha ott maradnának akár estig, ha nem jut ki, s visszajönnének holnap. De a legjobban azt gyűlölte bennük, ahogy a csecsemőiket szoptatták a köszönlére kitett lógó mellükön. A vérét forralta föl ez a békés, elégedett anyaság. Úgy lógnak rajtuk, mint a piócák, állapította meg borzadozva, mert a szopós gyerek gondolata is undorította. Ha eszébe villant, hogy az ő melléti szívhatná egy, fölfordult a gyomra, és önkéntelenül is melle alá kapta a kezét, mintha meg akarná védeni az erőszattól. És nem állt egyedül ezzel a Sok fehér asszony érez így, aki mind inkább leszopja magát, mint ott szoptasson, ezért nem is gondolt arra, hogy talán ő a különleges, hanem látlástalanul útálta ezeknek a fekete teremtéseknek a kurcsa, visszataszítvon primitív ösztöneit.